Lăsând în urmă satul natal, Hamid, băiețelul de nouă ani, cu surioara lui în spate, călătorește pe jos, spre un oraș îndepărtat, pentru a o salva pe Kinza. El face un popas într-un land de grâu, unde este cuprins de somn. Kinza, însă, odihnită fiind, pleacă de lângă el, căutând-o pe mama, dar locul unde au ajuns... Nu era nici de cum casa lor. Haideți să auzim ce s-a întâmplat în acest popas. Cum era imnul patriei pentru un exilat obosit, așa era uruitul pietrei de moară pentru chinza. Pietrele de moară însemnau mama, iar mama însemna ocrotire, hrană, mângâiere, siguranță și sfârșitul tuturor lucrurilor misterioase, foșnitoare, înțepătoare. Cu un strigăt ascuțit de încântare, Chinza fugi cu brațele întinse spre zgomotul morii. Femeia ce măcina în fața colibei ei auzi strigătul și privi mirată. Apoi ținti ochii înainte, de parcă ar fi văzut o stafie. Nu alerga ea pe picioare nesigure, ca cea mai curioasă creatură pe care o văzuse vreodată? Era o fetiță îmbrăcată cu o roche murdară de bumbac, cu fața îndreptată spre soare și cu mâinile pipăind. Căpșorul cu păr buclat era încălcit cu fire de paie, iar rochița era îmbibată cu pleavă. În timp ce femeia o fixa cu ochii, Arătarea a început să strănute, pentru că uruitul măcinatului a încetat, chinza deveni nesigură și nu mai știa încotro să se îndrepte. Atunci își ridică mâinile în sus și strigă cuvântul Ima, ce înseamnă mamă, și care pătrunde până la inimă. Femeia de la piatra de moară era încă tânără, iarna trecută a fost foarte grea pentru ea și soțul ei. Recolta slabă și vaca bolnăvicioasă i-au făcut să sufere de foame și sărăcie. Singurul copil cel avuse a murit. A trebuit să-l îngroape sub zăpadă, într-o zi de iarnă. Acum, dar, venea spre ea această fetiță care rostea același cuvânt, după care i-a fost așa de dor în ultimele luni. De ce să mai piardă timpul cu întrebări? Iar ridică în brațe micuța făptură murdară și o strânse tare la piept. Apoi o sărută și o dezmierdă. Chinza la început se împotrivi și plânse puțin. Desigur că simțise că mâinile în care se găsea nu erau cele așteptate și că această femeie nu putea fi mama ei. Oricum însă erau brațe puternice iar mâna care îi trecea prin părul încâlcit era blajină. Curând, Trupușorul ei se relaxă și ceru de băut. Femeia aduse o ceșcuță cu zer, pe care chinza o apucă cu amândouă mâinile și o goli până la ultima picătură. Cu mustață albă în jurul guriței, ea arăta acum și mai ciudată. Însă puțin se sinchisea de asta, se gemui în poalele femeii și a dormi. Soarele era pe asfințite când Hamid se trezi din somn și se întrebă mirat unde se găsea de fapt. Avea sentimentul că se află sub un acoperiș din aur curat. La aceasta contribuiau razele soarelui, ce cădeau pieziși pe spicele de grâu coapte și le făcea să strălucească. Pe Hamid toate încheieturile îl dureau, cu toate acestea se simțea bine și odihnit. Încetul cu încetul se trezi binele, și dintr-o dată sări în sus, și scoase un strigă de spaimă. Unde era chinza? Cu toată teama, era conștient că trebuia să fi fost mai prevăzător. Era clar că chinza ieșise din lanul de grâu, căci nu era greu să mergi pe urmele ei. Grâul bătătorit și florile de mac călcate în picioare îi arătau drumul. El pătrunse cu ea în lan din partea din vale, iar ea ieșise din lan în partea de sus. Grijuliu. Trase cu ochiul printre firele de grâu, spre marginea ogorului, în direcția în care s-a îndreptat Kinza. Ce i-a fost dat ochilor să vadă, îl umplu de uimire. La vreo o sută de pași depărtare de el se afla o colibă. Pe pragul casei, ca și când s-ar fi simțit la ea acasă, Kinza stătea gemuită și mânca cireșe, fără să simtă lipsa fratelui ei. Mama adoptivă stătea în spatele ei și încerca să-i descâlcească părul. Într-un semicerc, alături de ele, se adunase tot satul. Ca un singur om, s-au adunat locuitorii satului pentru a vedea acest copil, ce părea că trăise singur într-un lan de grâu, iar acum, întâmplător, a ajuns la ei. Hamid rămase nemișcat. cu toate că cireșele coapte îi aminteau cât iese de flămând cu mâna căută după pâine, din care începu să ronțăie dus pe gânduri. Ah, cum îi era de rușine! O zi întreagă a pierdut-o cu somnul, iar pe chinza a lăsat-o să-i scape din mână. Dacă el nu o putea lua de acolo, în cel mai scurt timp, oamenii aceia îi vor zădărnici fuga. Ei, cu siguranță, vor auzi în curând de copilul din satul Joia. Hamid nu îndrăznea să se arate. Cine știe dacă nu-l vor închide? pentru că le-a călcat grâul în picioare. Singura salvare era aceea de a rămâne ascuns. Se făcu noapte, iar lumina lunii umplea valea. Pe când toată lumea era liniștită, lanul începu să foșnăie. Hamid, fără zgomot, se strecură peste locul deschis și se opri în fața colibei. Stăpânul casei dormea sforăind pe saltea iar soția lui era culcată la picioarele sale. Fiindcă pe saltea nu mai era loc pentru chinza, ei au culcat-o pe o mică lângă ușă, acoperind-o cu o blană de capră. Hamid se aplecă peste ea și o luă în brațe. Chinza, pe jumătate trează, suspină ușor. El îi șopti încet numele, la care chinza se convinsă că totul este în ordine. Se lipi strâns de el, și se agăță de gâtul lui. Nici zerul, nici cireșele nu puteau să rupă afecțiunea față de fratele ei, fără îndoială că i-a petrecuse o zi din cale afară de plăcută. Însă tot simțea cumva că ceva nu era chiar în ordine. Acum se simțea fericită în brațele fratelui ei și a dormit și mai adânc ca înainte. Câteva minute mai târziu, un băiat plin de teamă și răsuflând din greu, cu inima gata să iasă din piept, urca în sus pe potecă. El traversase satul fără ca măcar vreun locuitor să fi simțit ceva prin somn sau vreun câine să-și fi ridicat capul și să fi lătrat. Tăcut ca o umbră, își îndeplinise perfect acțiunea de salvare, iar chinza și-a jucat de asemenea bine rolul. Când Hamid se opri puțin și privi în jurul lui, zări spre stânga cotitura unui drumușor pietros și se îndreptă spre el. Cerceta cu atenție muntele, ce se înălța în fața lui. În urma lui rămânea satul și râul ce conducea spre casă. Cu mâini îndemânatice, el o legă pe chinza strâns în spatele lui și se îndreptă hotărât spre vârful trecătorii. Jesus came to see Cu puțin înainte de revărsatul zorilor, Hamid se afla aproape de vârf. Șchiopăta, tremura și era nespus de obosit. La înălțimea aceasta, chiar în timpul verii, nopțile sunt răcoroase, iar Hamid nu era îmbrăcat decât numai cu o haină aspră de bumbac. Chiar și Kinza simțea frigul, se-a lipi și mai strâns de el și începu să tușească și să strănute. Deocamdată era prea obosit pentru a continua drumul. Așa că făcu un popas într-un loc adăpostit de lângă poarta de jos a fortăreței spaniole din care soldații supravegheau valia. Aici el voia să aștepte revărsatul zorilor. Hamid părăsi drumul, înainte ca acesta să se îndrepte spre fortăreață. Urcă încet prin spate spre postul exterior, singuratic, ce părea a fi părăsit. Hamid era atent căci se gândea că străjerii puteau fi și noaptea la posturile lor. Ajunși la adăpost, copiii se îngrămădiră unul lângă altul și așteptau cu nerăbdare răsăritul soarelui. Curând, stelele dispărură căci natura își trimitea solia, ce zi de zi sărbătoria minunea reînvierii. Copiii stăteau și priveau această scenă, ca doi închinători la soare. O pasăre ce, dormise pe pământ, își lua zborul cu aripile umede, iar din înălțime cânta pământului un cântec de speranță. Soarele se ridică din ascunzătoarea munților și înfășură cu căldura ce producea alinare și mângâiere călătorilor obosiți. Copii împărțiră între ei ultima bucățică din prima lor pâine. Hamid privi într-o parte și în alta la lanțurile de munți cu vârfuri stâncoase ce străluceau în lumina soarelui. Apoi își oprea privirea la văile adânci ce se terminau brusc la picioarele munților. Lui Hamid îi se părea că numai el, singur de pe lume, stătea în vârful cel mai înalt de pe pământ, într-un loc unde niciodată n-a pășit picior de om. O localitate din acest ținut îl umplea de teamă și el era hotărât să o colească cu orice preț. În spatele muntelui ce l-avea de trecut se găsea Piața de Marți, o localitate spaniolă cu palate administrative vopsite în alb și o mulțime de soldați. Ei puteau fi puși la dispoziție pentru orice neorânduială. Dacă tatăl său ar fi anunțat cu o seară în urmă, cu siguranță că s-ar fi telefonat la piața de marți, ca drumurile să fie păzite. Era clar pentru el că trebuia să coboare coasta muntelui prin mărăcini și pădurii de măslini, până să ajungă la râul din fundul văii. Acolo putea să se așeze sub oleandri și să doarmă până la apusul soarelui, când aerul devenea mai curat. Hamid legă bine pe sora lui în spate și păși la drum, fără să observe pe doi călăreți care suiau din cealaltă parte a fortăreții. Ei se aflau în drum spre piața de marți și călătoriseră pe timp de noapte ca să evite arșița zilei. Hamid se opri brusc și holbă ochii la ei. Amândoi erau din satul lui. Îi cunoștea dar era prea obosit pentru a lua inițiativă rapidă de a dispărea din calea lor. Bărbații se opriră în fața lui și clipeau din ochi. Apoi, unul dintre ei săride pe cal și căută să-l apuce pe Hamid. Uite aici pe băiatul lui Si Mohamed, strigă el, care de ieri lipsește din satul Joia. Chinza aleargă cu mâinile întinse strigându-și mama. Dar femeia care măcina la moară în fața colibei ei nu era mama ei. Această femeie totuși se poartă frumos cu micuța, o hrănește și o îngrijește. Hamid se trezește speriat și pornește în căutarea chinzei. El așteaptă lăsarea serii, iar când toți din casă dorm, el o ia pe chinza și pleacă mai departe în drumul lor. Însă, pe drum, întâlnesc un obstacol. Niște soldați spanioli și nu orice soldați, ci unii care erau chiar din satul lor. Îi cunoștea. Unul din ei încearcă să-l prindă pe Hamid, dar oare reușește să-l țină prins? Aceasta vom afla data viitoare. Pe curând! în lumea captivantă a cărților.